Hører, hvor er der? Ja, tak. Og hent ud den! står hovedrater? måske selv været tjener eller været til en jobsamtale, bestil en drink ved en presset bartender eller spis på en restaurant, hvor du har tænkt, hold kæft, hvor må det være fedt at arbejde her. Mit navn er Anne Lund, og du lytter til, når den sidste gæst er gået, programmet, hvor mig og mine ugentlige gæster dykker ned i bagsiden af at være en del af den danske restaurationsbranche. Og i dag skal vi dykke ned i, hvordan man holder en god jobsamtale, hvilke faresignaler man skal lægge mærke til, og hvordan man spørger ind til Lunden, hvis chefen ikke selv nævner det. Men først skal vi have præsenteret min mine gæster, og det gør vi selvfølgelig ved at gennemgå deres CV. Astrid, velkommen til dig igen. Jo, tak. Jo, du var jo tak. også med i sidste uge. Det var jeg, ja. øhm, Og du gør det simpelthen så godt, så jeg jo, kunne ikke tak. slippe dig at syne. Men øhm, til dem, som ikke har gået ind og lyttet til det afsnit, så gennemgår vi selvfølgelig også lige dit CV en Astrid, altså, du er 26 år, så har du arbejdet i branchen i 6 år, og det har du som butiksassistent, teamleder, coffee og butikschef. Og hvis din uh, tidligere stilling som coffee-manager ikke allerede afslører, hvad du primært har arbejdet med, så fatter man ikke noget, hvis man lytter med. <laughs> så det er primært ligesom, den del af branchen, du har været inde i. Øhm, og øh, er du stadigvæk en del af branchen? Øh, jeg har faktisk øh, haft min sidste dag. I morgen starter jeg på et nyt job. Hvordan var det, den sidste arbejdsdag i branchen? Meget ambivalent. Mm. Kan du sætte lidt flere ord på det? Ja, altså, øh, det er jo selvfølgelig modigt på den ene eller på den anden måde. Man har jo, jeg har jo søgt nye veje, men øh, jeg øh, kommer til at savne mine kollegaer helt mm. vildt meget. Det er faktisk øh, det, jeg kommer til at savne allermest. Ja. Ja. Det er altid hårdt at skulle sige at vinke farvel til noget trygt. Ja. Selvom det måske var en lort, som jeg kunne forstå, det var en sidste gang. Ja, ja. ja. og nu er, nu, nu er den nye pige i klassen i morgen. Ja, det skal nok gå godt, ja. Hvad er det, du skal ud og lave nu? Jeg skal være salgskonsulent. Så du er helt ude af branchen nu? Helt ude af branchen. Nu må vi se, hvor længe det break-up med ægtskæsten holder ja. inden vi tilbage, som så mange af andre har gjort. Lige præcis. <laughs> Tip. velkommen til. Tak. Du er øh, 57 år gammel, uddannet fra Syddansk Universitet i IT tilbage i 1994. Og siden 1999 har du kun haft stillinger som CFO, som øh, på dansk betyder økonomidirektør. Og i dine 24 år som økonomiminister for diverse firmaer, så har du brugt de fem af årene på en stor restaurantkoncern. Og øh, det er faktisk derfor, du er inviteret med i dag. Men der er også lidt flere grunde til, hvorfor du er med. For jeg kan jo godt forstå, hvis lytteren sidder og undrer sig over, hvorfor jeg har i en gammel, hvid, sidstkønnet, privilegiefyldt. Ældre herre, ja. <laughs> Ældre her med ind i programmet. Æm, men der har jeg faktisk lige tre grunde til her, hvorfor jeg har inviteret dig med. Du har som sagt haft noget med den her branche at gøre, men for en helt anden vinkel end mig og Astrid har. Æm, to, Æ, du har fået feedback fra flere headhunter og rekrutteringskonsulenter angående jobsamtaler, du har holdt. Og du er god til at skabe en positiv stemning og få kandidaterne til at slappe af og få det bedste ud af dem i den her sådan lidt konstruerede situation, som en jobsamtale jo nu kan være. Og den tredje, og måske mest relevante grund, så er det jo også min far. Det er også krønt, ja. <laughs> øhm, Og det er jo altid dig, jeg ringer til, når jeg har brug for hjælp, enten om, øh, eller råd om alt fra jobsamtaler, kontrakter til lønninger, øh, øh, dit en kasu, altså alle de her rigtige nødre tunge ting, jeg ikke aner, hvordan jeg skal have noget at gøre med. Og selvom jeg er jyde, så gider jeg simpelthen ikke at være nære med at dele ud af dine gode råd, du altid har givet videre til mig. Øhm, så det er faktisk derfor, du er kommet med i dag, fordi at du skal give lidt indspark til, hvordan man holder en god jobsamtale, og hvordan man er god til en jobsamtale. Det er korrekt. Hvordan har du det med det, at du sidder med herinde i dag? Jamen det har jeg jo lidt stramt med. Ja, øh, det ved jeg jo nemlig du Udover at jeg er i studiet, øh, så er det jo også, at jeg jo ikke er HR-ekspert. Så at blive kaldt ind til at skulle give gode råd på et område, som principielt ikke er mit fagområde. Det har været øh, økonomi og IT og finans og... Øh, den type af mennesker er typisk ikke de, de stærkeste Hogan-folk. Mm. Så, øh, så jeg er også lidt buddh Men øh, det er korrekt. Jeg har holdt rigtig mange øh, samtaler. Så øh, det er livserfaring for en ældre her. Jeg har i hvert fald valgt, at, øh, at du for nu. Æ, indtil der kommer måske en stærkere kandidat på banen. Nu, jeg forhåbentlig kan blive god til at holde en god jobsamtale, at ø, du simpelthen bliver programmets husekspert på det her nu. <laughs> Æ, så er jeg er simpelthen så glad for, at du vil være med i dag, og også dig, Astrid, selvfølgelig. Men ø, jeg synes faktisk bare, at vi skal komme i gang med dagens program. Okay, så det, der kommer til at ske, det er, at Astrid vi to vi har faktisk øh, mødtes øh, tidligere på ugen, mm. hvor at jeg har lavet en fake jobsamtale-interview sammen med dig. Ja. Jeg er hende, som er jobsøgende, og du er hende, som skal øh, ansætte forhåbentlig mig til et sted. Øh, hele den her samtale er jo fake opstillet, og det er konstrueret, og det er mig, der har guidet dig, til, hvad du skal svare ud fra de oplevelser og jobsamtaler, jeg selv har haft i branchen. Øhm, så det vil sige, at du er egentlig bare en karakter, der spiller en af de mange chefer, jeg har været til jobsamtale med. Det er jo Og Tim, den jobsamtale har jeg også sendt til dig. Og derfor har du øh, noteret en masse ting, som du synes er godt og mindre godt. Og det kommer du til at give feedback på i løbet af programmet, hvor vi kommer til at spille nogle klip for den her jobsamtale, vi har haft. Og Astrid, så har vi jo også muligheden for at stille en masse spørgsmål til en erfaren herre. Ja, når du mm. er. <laughs> ja, det er præcis. <laughs> det er jo mere, uden at når man er kommet hele vejen fra Jylland af for at være med i det her program. Det er det. Øhm, og jeg frygter også lidt, at jeg kommer til at og snakke meget mere jyske med, at du er med til, fordi at jeg har en eller anden ting med, at hver gang jeg er sammen med jydere så slår jeg meget over at jysk lige pludselig. Ja, det gør du. <laughs> jeg ved ikke, om det er sådan lidt identitetskrise af sådan der, hvem er jeg, Hannah Montana lifestyle <laughs> øhm, Men jeg synes faktisk bare, at vi skal gå i gang med det første klip, og det er faktisk mig, der har valgt det klip. Øhm, så det kan vi jo lige høre her. Det var så ikke det klip, vi skulle høre, så vi hører det rigtige klip her. Hej! Hej, øh, jeg hedder Anne. Jeg skulle, øh, jeg skulle til jobsamtale i dag ved en, der hedder Astrid. Ja, det er mig. Hej, Astrid. Hej, Astrid. Hyggelig at møde dig i lige måde. Kunne du tænke dig noget at drikke, eller? Øhm, ja, noget vand, noget ja. sort kaffe, har I det? Ja, det har vi. Det finder vi lige frem til dig mens. Fedt, tak. Okay, så det, der sker i det her uh, klip, tak. det er jo... Oh, Nå, no, tak. Selv <laughs> øh, Det, der sker i det her klip, det er, at øh, for det er noget, jeg virkelig går undervåger, når jeg skal til samtaler. Fordi jeg vil ikke være til besvær, som jeg nogle gange synes, det kan være, når øh, dem, der interviewer mig, gør en sød gestus og spørger, om jeg kunne have lyst til noget at drikke, så vil jeg ikke slå den hånd af vedkommende. Jeg vil jo gerne tage imod den håndsudretning, jeg jo føler, at det er. Men jeg vil heller ikke være til besvær. Så der er faktisk, jeg kan ikke huske, hvem det er, om det er en tidligere veninde eller hvad det er, der har fortalt mig, at man bare altid skal spørge om vand eller sort kaffe, fordi det er det nemmeste at lave. Tim, har du også oplevet det, eller synes du også, det er et sandt, hvis folk kommer med en længere forklaring omkring, at de gerne vil have dansk vand med citrus, eller en latte eller et eller andet? Jeg har ikke prøvet at få det så specifikt, men det er rigtigt. Vand, den går altid, men så er det også, som du nævner, det der typisk er, det er, at der ofte vil være placeret kaffe i lokalet, man kommer ind. Der vil sjældent være placeret te. Så hvis man nu faktisk er te-drikker, så som man, du er, ved jeg. Som jeg er, ja. og øh, ikke drikker kaffe. Og det ligger faktisk helt tilbage til det, du refererer til. I, øh, ja, det er jo så herrens mange år tilbage, hvor jeg havde min allerførste jobsamtale, og var ualmindeligt nervøs til at skulle få mit første rigtige job. Og der blev jeg spurgt, om jeg ville have en kop kaffe. Jeg drikker ikke kaffe, jeg bryder mig <laughs> ikke om kaffe, jeg synes, det smager forfærdeligt, men jeg var så nervøs, og jeg tænkte, jeg ville ikke være til besvær. Så jeg sagde ja tak, og fik en kop kaffe det smagte forfærdeligt, og jeg tænkte, hvis jeg nu tager det i små mundfulde over en periode, så klamrer jeg mig igennem den, men den her meget bidre og kolde kaffe i slutningen af samtalen var ulidelig, så jeg måtte jo bunde sidste. Og jeg har haft travmær lige siden, og har ikke drukket en kop kaffe siden, og det er mange år siden. Så nej, man skal bede om det, man kan drikke og nyde det, for ellers så får man ikke skabt en god stemning til samtalen. Nej, men så det er rigtigt, at man skal... altså skal man Jeg siger ja, ja til de ting, der bliver tilbudt, og så prøver at gøre det så let som overhovedet muligt. Ja. Altså, fordi jeg kan jo godt forstå, at man ikke tør gøre ind og være sådan, en sodavand. Eller så altså, ved kan jeg få nogle isterninger i også. Altså, det bliver bare irriterende. Også fordi, at man ved jo godt, hvad det er for en lidt mærkelig øh, samtale, man skal til at have. Som jeg vil jo også bare gerne have, den starter hurtigst muligt. Og så nogle gange synes jeg jo godt, at mig, som skal interviews til en jobsamtale, at jeg godt bare kan blive placeret lidt ved random bord, så kan jeg sidde der og blomstre, indtil at der er nogen, der kommer tilbage. Og så sidder man så lidt og venter. Så jeg synes altid, det er lidt akade. Så... Uden for det her klip kan vi konstatere, at man skal sige ja, hvis der bliver tilbudt et eller andet, men stadigvæk gør det mega lidt for intervieweren. Ja, naturligt. Ikke gøre det for specifikt, så bliver det måske lidt for kompliceret. Ja, præcis. Den synes jeg bare lige var vigtig at få med, fordi det er virkelig noget jeg har brugt meget energi på at overveje, hvordan jeg skulle sige ja til en kop kaffe, og vand, uden at være mega i Min kæreste sagde faktisk også, at han synes at det var mærkeligt at blive om kaffe til en jobsomtale. Det ved jeg ikke hvorfor han sagde. Jeg synes at det er meget normalt. Jeg tænker det er det, de fleste drikker ud over vandet. Ja, præcis. Det næste klip, det har du valgt, Tim. Så det synes jeg bare vi skal høre her. Ja, men nu har jeg jo øh, læst lidt om dig, men øh, jeg vil egentlig også godt høre lidt om dig. Kan mm. jeg ikke, øh, fortælle lidt om dig selv? Jo, øh, jamen, jeg hedder som sagt Anne, jeg er øh, 26 år, og øh, så er jeg født og opvokset i Sønderjylland, mm. men øh, flyttet til København efter efterskolen som 16-årig, fordi at jeg gerne ville uddanne mig som danser, øh, og så brugte jeg to år på det, og fandt ud af efter de to år, at det var nok ikke lige det, jeg skulle Øhm, og så har jeg faktisk bare arbejdet i recessionsbranchen lige siden, så nu er jeg mm. på mit 8. Mm. år i branchen. 8. år i branchen, hold da fag. Mm. Der er blevet, så vi sidder lidt over disken. Ja, <laughs> det er skide godt. Mm. Til, hvad, hvad har du noteret ved det her klip? Hvorfor skulle vi høre det her? Øh, jamen, jeg synes egentlig, der var, der var et par øh, vinkler på det. Og det første det er, at øh, Astrid, nu ved vi godt, at det er en øh, rekonstruktion og at det er sat op, så, men nu siger jeg Astrid, ja. øh, sådan vi ved, hvem jeg øh, henviser til, har en ualmindelig god og behagelig stemme. Øh, så udover, at øh, man bliver serviceret med kaffe og vand, <laughs> øh, det var det her, som, som ligger meget nær der, lige at få skabt den stemning. Det er en situation, som du startede med, og for at få lidt af nervositiden ud, som godt kan sidde i kroppen, og lige at få skuldrene ned og få slappet af, øh, det føles naturligt, når man, når man hører den øh, stemme, den behagelige stemme og den øh, åbenhed. Så går du i gang med at sælge, mm. øh, og det, det kører jo helt fint efter planen. Øh, nu har jeg jo på grund af vores relation en viden om, hvordan øh, dit CV også ser ud. Mm -hmm. så, så det under mig lidt, at der er nogle ting der ikke bliver nævnt, som jeg synes er væsentligt til at definere en person om, hvad er man, hvad har man tænkt, hvad har man gjort, og hvor, hvorfor har man endt, hvor man er endt. Mm -hmm. øh, hvor jeg synes, der var et par, par væsentlige elementer, som du så rent faktisk, kommer vi måske tilbage til, nævner senere i samtalen, mm -hmm. men som vi har været naturligt og måske at bringe på banen fra starten. Øh, og så det, der måske undrer mig øh, mest i sammenhængen, det er så Astrid's reaktion. Det er et, øh, øh, I er i den her sammenhæng, begge to i restaurationsbranchen, og så kommer der en kommentar, der hedder 8 år, Holdt da ferie. Som om, er der virkelig nogen, der kan holde ud og arbejde i den her branche i otte år? Vi undrer os også! Vi undrer os! Og det ved vi godt. Okay, der jo præmissen for bramt, men, men jeg tænker, at i den her sammenhæng, så, så må man vel også godt være stolt af, at man er i en branche, som man er, trods alt i en eller anden årsag, har uh, haft nogle gode oplevelser med. Uh, men så ellers, så bliver den uh, ligesom, sløjfen bliver bundet med skide godt fedt. Mm -hmm. uh, og der vil jeg mangle, at der ligesom blev spurgt ind, Netop fordi, at øh, du nu har otte år i, øh, i branchen, øh, så må vi antage, at fagligheden den er okay. Du har prøvet lidt at det været, du har været forskellige steder, så det er nok ikke så meget det. Så for mig vil det vigtigste være, det var at lære personen. Forstå personen, hvad sker der inde i hovedet på Anne? Øh, hvorfor har hun gjort, som hun har gjort? Hvorfor har hun valgt, som hun har gjort? Hvorfor har hun været der i hele otte år holdt af Men de spørgsmål kommer ikke. Så det, det bliver lidt for meget, at du får lov til at sælge det, du kan have øvet dig hjemmefra. Og nu om dagen, der kan man få folk til at skrive sin ansøgning. Mm. Man kan få chatrapporter til at gøre en masse ting. Ja. Men det er jo ikke sikkert, det er dig. Og det ved man jo ikke, første gang, man møder det her menneske. Så for ligesom at komme ind under huden og forstå, hvem, hvad er det for en person, så er der behov for ligesom at på en god måde lidt dybere og få stille nogle spørgsmål for at forstå. Hvorfor nu det? Du siger eksempelvis, så startede jeg på dans, øh, og efter to år fandt jeg ud af, at det ikke var lige mig. Det kunne have været spændende. Hvorfor ikke? Altså, hvad var det, der gjorde, at det ikke var interessant mere? Hvorfor fik du lige pludselig andre idéer? Øh, kunne du ikke klare presset? Øh, var du god? Nå, du ved et eller andet. Ja, ja. Men igen, for at lære. Hvorfor er du kommet derhen, hvor du er i dag? Øh. Så, så det første spørgsmål, som Astrid starter med her, der ved jeg også, at jeg oftest altid svarer, det der faktisk bare står på mit CV. Jeg synes, det er mega svært, når folk spørger mig. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Hvor det sådan, Men, det har jeg jo skrevet til dig for helvede. Altså, har du ikke læst mit CV? Det er den første tanke, jeg sidder med og så ved jeg jo godt, at intervieweren sidder og gerne vil have de ting, jeg ikke har skrevet. Så hvad kunne Astrid have spurgt mig om, for at, hvordan kunne hun have spurgt mig på en bedre måde, for at jeg kom direkte til det svar, hun gerne vil høre om, hvem jeg er, som ikke står på min tv? Øh, et, så vil det være øh, måske, fordi jeg påvirker påvirket relationen igen, så er det jeg tænker ikke, det er helt så så vanligt, at man som 16 årig flytter til København fra Sønderjylland for at danse. Det er der nogen, der måske vil sige, det var, øh, det var sgu modigt, eller omvendt var det... Øh, øh, ja, det kunne man også have udtalt. Så, så det ville være det fordi det handler, det viser i hvert fald om en meget ung person, der på et tidspunkt har gjort et eller andet op med sig selv, mm -hmm. og har sat sig et mål for, som ikke er et af de mest almindelige mål. Og øh, forstå lidt om det. Og så selvfølgelig også forstå, hvorfor, øh, hvorfor blev det så ikke lige drømmen? Fordi det har jo åbenbart været drømmen som, som, øh, som mål. 16 Og så vil jeg øh, bruge tiden øh, i branchen. Nu ved jeg godt, at du har været ude af rejserne i mellemtiden, men det er ikke så relevant i den her sammenhæng. Det er, når du nu har været 8 år i branchen. Så ved vi godt, at restaurationsbranchen er særlig ved, at man ofte ikke har lange ophold. Derfor kommer reaktionen også med de 8 år. Øh, men jeg vil alligevel måske igen ikke have rapporteret CV eller så var jeg i den restaurant, eller jeg var på den café, eller jeg var i den kæde, lige have hørt lidt ind til, Hvordan har det været at være de forskellige steder? Hvorfor skiftede du der? Eller hvorfor mm. landede du der? Øh, hvorfor er du end der? Ligesom også for at tage afsættet ind til, øh, fordi på et tidspunkt kommer I jo frem til, hvorfor vil du så være her hos os? Mm. Og det kan være nogen af de informationer, du øh, kan blive udfordret på at fortælle, øh, du har været igennem de sidste otte år. Hvorfor vil du ikke være der mere? Mm. Øh, det skift undervejs kunne have været interessant. Øhm, faktisk, da jeg var til jobsamtale på 24 her, der er det første spørgsmål, jeg bliver mødt med af efter han da han nærmest kommer løbende ind i lokalet. Jeg ved ikke, om han havde glemt han skulle snakke med mig, eller hvad det var. Men øh, der spurgte han mig men det allerførste spørgsmål, jeg får, der han er han bare sådan at fortælle mig, om det værste, du nogensinde har været udsat for. Som virkelig bare var et... Altså, jeg har aldrig fået det spørgsmål før til en jobsamtale, og jeg er altså padlet Fuldstændig. Fordi at, som du siger, Tim, det var noget, jeg ikke havde indøget. Jeg regnede ikke med, at jeg skulle få det spørgsmål. Og jeg tænker, at han har stillet mig det spørgsmål for netop at få det, jeg ikke har skrevet ned på mit CV. Fordi et CV er jo en glorificering af, hvem, hvem jeg er. Og øh, jeg ender faktisk også med, at jeg ikke rigtig kan svare på spørgsmålet, og så spørger han mig så, hvad er det bedste, der nogensinde er sket for dig? Og så i løbet af den snak, kommer vi så ind på, det var så nok også det værste, der så kom efterfølgende på det bedste, der så skete. Ikke? Øh, hvilket jeg synes var en mega angstbrukerende måde at gøre det på, men også en mega fed måde at lære, hvem jeg som menneske er at kende på, fordi på min CV har jeg jo kun skrevet, det, som jeg tænker, der er relevant for arbejdsgiveren, som er, jeg har arbejdet her, jeg bor her, og jeg, lige nu laver jeg det her. Ikke? Astrid, hvad tænker du om, vil du gerne som chef også vide mere om mig personligt, eller vil du egentlig bare gerne vide, hvor dygtig jeg er til mit arbejde? Personligt har jeg faktisk en, øhm, eller den holdning til, at man kan typisk lære alle mennesker ind det arbejde, man foretager sig. Så det handler rigtig meget om kemi. Øhm, som du også siger, Tim, det er, handler jo også meget om at lære personen at kende. Og som vi jo har lagt ud, så er det her jo en fake jobsamtale. Mm -hmm. Så personligt, så spørger jeg også meget mere ind til øh, selve personen. Øhm, ja. For at lære dem at kende, for at grave lidt dybere og jeg kan huske, jeg havde en samtale øh, med min gamle teamleder engang, hvor øh, hun kørte meget professionelt, og jeg kørte meget personligt, fordi det var hendes første jobsamtale, hun nogensinde skulle øh, holde. Og jeg prøvede ligesom også at sige, prøv, jeg spurgte meget ind i det personlige. Hun sagde, at hun godt kunne lide at cykle. Nå, ej, hvor lækkert. Hvor cykler I henne? Der er jeg din familie og gør de her ting. Og det blev hun overrasket over og lærte også meget af. Sådan, jamen, det er jo faktisk også ret vigtigt at mærke om, man kan klinge med øh, personen, man gerne vil ansat for, fordi ellers kommer arbejdsrelationen øh, ikke til at foregå. Mm -hmm. Så er det godt. Jeg ved også, Astrid, fra sidste afsnit, du var med i snakket Room, at øh, du er blevet omsagt på din arbejdsplads, fordi det var et mismatch. Ja. Øhm, den situation kunne man jo have kommet i forkøbet, hvis man havde lært hinanden personligt bedre at kende, i stedet for at gå igennem den her potentielle XL-ark af spørgsmål, øh, som kan virke meget øh, omkring jobbet, i stedet for, hvem du er som menneske. Mm. Øhm, så jeg tænker, uden for det her klip, kan vi konkludere, at som interviewer skal man være bedre til... Nu har vi jo bare gjort os til eksperter på det her. Der er sikkert nogen, der mener <laughs> noget andet, men ja. så må man jo lytte til det program, hvis der er nogen, der finder på det. Men vi konkluderer ud fra det her, at intervieweren skal være bedre til at gå personligt ind med det samme i samtalen, og jeg, som bliver udspurgt, skal være øh, bedre til at fortælle rundt om mit tv, og ikke det, jeg nødvendigvis har skrevet, fordi at det, så bliver det jo bare et dobbeltkonfekt. Og det er jo typisk, det er, når du begynder at fortælle noget, der ikke står der, at du er også åbner op for, at der kan komme nogle andre spørgsmål, som viser mere af dig. Og lige præcis det eksempel, du nævner, hvor du kommer ud af din komfortzone, for det har du ikke lige øvet dig på, det er jo der, at din chef lærer Anne at kende. Mm. Vi, nu kan vi se, hvordan nu agerer i restaurationsbranchen, som jo kommer flere gange undervejs. Det, der er knald på, der er tryk på, det, er, det skal fungere, og det man skal arbejde sammen. Så er det jo interessant netop at se, hvordan agerer folk, når det er noget, de ikke har øvet sig på derhjemme. Mm -hmm. Æ, Tim, du kommer også lige ind på, at det her med, at, det, at jeg siger, at jeg har været 8 år i branchen, og det har vi også lidt klip til. Og øhm, hvad, hvad er det, der har gjort dig til at blive i egentlig? Mm, jeg elsker, at ø, tingene går enormt hurtigt, og jeg elsker holdindsatsen, der er, ø, når man arbejder på en restaurant, så altså, man er virkelig ikke stærkere end det svageste led. Øhm, og øh, ja, den dynamik og forhold, man har mellem gæsterne og det personale, man arbejder sammen med, det synes jeg bare ikke, at man finder nogen øh, andre steder. At øh, man får virkelig øh, øh, fede energier tilbage, både af det personale, man arbejder sammen med, ja, og de gæster, men vi for når man kan se, at man gør det enormt godt. Ja, fedt. Er det så det, du ligesom vil beskrive en god arbejdsdag for dig, eller hvad, hvad er en god arbejdsdag for dig? Hvor du ligesom tænker, at du kommer hjem med et smil, og det er bare... Ja. Mm, jamen, jeg tror meget, at øh, jeg har engang arbejdet i en butik, og øh, der havde det rigtig svært med, at øh, de kunder, som vi havde, de øh, køber jo deres nye, forhåbentlig yndlingsbuks med hjem. Men så bliver de jo glade derhjemme, eller når de tager den på, når de skal ud i byen eller ud og spise, og det oplever jeg ikke som dem som hende som sælger buksen men når man spiser på en restaurant så kan jeg jo se at jeg er med til at gøre at mor og far får en mega god date night de ikke har haft i lang tid mm. eller økonomiafdelingen har en, en god julefrokost at det, det, det gør bare at jeg føler at der er en grund til at jeg går på arbejde mm. at jeg kan se at jeg er med til at sørge for at folk forhåbentlig får en god aften fedt dejligt mm. Tim hvilke noter har du gjort dig til det her klip? Jamen, det første noter, og det ligger i forlængelse af det, vi havde under præstationen, det er, at spørgsmålet er, hvad er det, der har gjort dig til at blive i restaurationsbranchen i otte år? Og der kommer jeg lige ud af holdet i otte år. Og jeg synes på en eller anden måde, jeg ved godt igen, som vi har talt om før, præmissen for programmet er, at det er en hård branche, det er, kan være øh, vanskelige arbejdsforhold, men det ved man, når man har været i restaurationsbranchen. jeg synes, det er lidt ærgerligt, lidt synd måske, at, at gøre det mere dårligt, end det nødvendigvis behøver at være. Og det er jo en, en købsald situation. Øh, kandidaten skal sælge sig selv, arbejdspladsen skal også sælge sig selv. Og her der bliver det sådan lidt holdt der fast. Hvad har jeg gjort, du virkelig kan holde så lang tid ud i sådan en uh, møjbranche. Og det var sådan, jamen vær også stolt. Altså vi er der jo begge to, ikke? Så må det jo mm. fordi I kan lide det. Øh, så, så der vil jeg måske ikke nødvendigvis uh, hænge det ud, sådan det bliver for den der negative klang. Fordi det har jo også noget fedt. Det er jo ikke kun negativt. Mm. Næsten ikke. Altså, nej. Så, så, så svarer du jo igen. Det kommer jo, og så vi tilbage til det, vi lidt om. Det kommer jo som forberedt, indøvet, instrueret og studeret. Du får sagt alle de rigtige færing. Jeg er en holdspiller, jeg kan lige energi, en dynamik, en interaktion med gæsterne. Ikke? Bom, bom, bom. Ja, bla bla, bla. Det, kører, det, det, kører, det er jo lige efter bogen, og når man er i restaurationsbranchen, så ved man godt, det der, jamen, det er jo lige er den energi, vi skal have ind, og du elsker interaktion med gæsterne osv. Så, så bliver det lidt mere personligt, fordi du nævner, at du har været i en butik som du ikke nævnt i din præstation. Mm -hmm. Fordi det giver jo et afsæt for at sige, jeg har været i en butik, hvor jeg også har haft kundeservice, men det er kundeservice på en anden måde, fordi jeg er ikke prompte for afregningen af, om det var godt eller skidt. Ikke på samme måde, som jeg er i en restaurant. Og det synes jeg er fedt i restaurantbranchen. Og det synes jeg er et super godt eksempel, fordi så lige pludselig igen, så rammer vi andet og siger, hvad er det andet, tænker, hvad er det, hun føler, og hvad er det, hun egentlig søger, mm. øh, at hun får ud af at være i i stedet for at køre de standard med holdspiller, dynamik og energi og alt det der Som er fedt. Men, men som er lidt forudsigelige, er det det, man vil sige. Mm -hmm. Ja, fordi det synes jeg også altid, at når jeg har siddet til de her jobsamtaler, har jeg altid prøvet at finde på den dybe tallerken, hvordan jeg kan beskrive mig som kollega, medarbejder, menneske, uden at jeg siger alle de andre ting, som alle de andre også har sagt. Fordi jeg, jeg har en anden formodning om, at vi alle sammen siger det samme. Her er sådan en frisk udenvandring. Vi skriver alle sammen i, øh, i ens ansøgning. ja. <laughs> Altså, øh, ja. Men det ved jeg også selv, at hvis jeg googler, hvad en, hvad er, jeg tænker ikke, jeg den eneste, der har googlet, hvad er en, en god jobansøgning, eller et eller andet. Det, har du også gjort det her sted? <laughs> Ja, nej, præcis. Men så finder vi jo frem til de samme googlesøgninger. Så vi copy-paster jo et eller andet sted det samme. Så det har også været vildt svært for mig, at, at sådan skal sidde og sige, jamen, jeg, jeg er en kæmpe holdspiller. Hvor det er sådan, en kæft, har jeg... mange bolde <laughs> <Ja. laughs> altså, jeg ved ikke, hvordan... Øhm, jeg har mega svært ved at komme rundt om det, fordi det er jo, det er jo et mega relevant spørgsmål. Jeg vil, tænker, at jeg ville have spurgt om det samme. Men det er jo også sådan, der er lidt... Jeg ved jo godt, hvis jeg skulle interviewe nogen øh, i en jobsamtale. Det har jeg aldrig gjort. Men så vil jeg da allerede sidde og gabe med det, de kom til at sige, højst sandsynligt. Fordi jeg tænker ikke... Altså, så rocket science er det her job jo heller ikke. Altså, jeg tænker... Får du egentlig også de spørgsmål, Tim, når du er til jobsamtalen? Uh, det, uh, det kan ikke svares på helt på den måde. Uh -huh. uh, fordi jeg har ikke været til sådan en rigtig jobsamtale, uden jeg lige helt ved, hvad der ligger i det i en helt del år. Blærerøv. <laughs> det var fakta. <laughs> <laughs> så, så der foregår, uh, der foregår uh, dialogen uh, på en anden måde. Der er det jo okay. i princippet ofte mere et møde, uh -huh. så derfor fungerer det på en anden måde. Men jeg har siddet til rigtig mange jobsamtaler, hvor jeg kunne fristes til at gabe i nyerne fordi at øh, et, øh, ansøgningerne, som du også nævner, har man lært på samme skole, eller samme aftenkursus, eller hvad man nu har været henne, og man er indstuderet i at sige de rigtige ting. Mm -hmm. Så altså, folk vil jo for pokker gerne have det arbejde, det er derfor, de søger. Og derfor, det er det, vi kommer tilbage til mange gange, at det er humlen i, og øh, i jobsamtalen er jo i hvert fald for arbejdsgiveren, det er at få åbnet op for den boks, der kommer ind, og forstå mennesket og personen bagved. Så vi kan komme forbi øh, kopi eller Google eller aftenskoleholdet øh, eller naboens øh, datter, som har været super god til det, fordi hun læser på journalisthøjskolen, eller hvad det nu kan være. Mm. Den skal vi ud over. Og det er på en god måde at få dirket den op og komme ind og snakke, øh, så man igen forstår, hvad foregår der i hovedet på den her kandidat? Hvad er det for en person? Har vi matchet? Kan vi arbejde sammen? Og derfor synes jeg, det der er eksempel med at være i en butik fordi det er, en, øh, det er en observation og en efterrationalisering om, hvordan har jeg det med at få en kontant af, om gæsten er tilfreds eller ej. Mm. Øh, det er lidt mere personligt. Det er der sgu ikke mange, der skriver i en ansøgning. Den vil jeg sige, den har jeg bare fuldstændig hijacket for min gamle roomie Malene, fordi det var hende, der sagde det. Og så tænkte jeg, det, er, det lyder skiden godt, det der. Og jeg har sagt det til samme lille jobsamtaler deres ja. efterfølgende. I låner den bare, du ved. Altså, det er bare free of charge, ja. Men nu vil vi måske være påfaldende, at alle her efterhånden har arbejdet i en tøjbutik, når de samtaler fremover. <laughs> okay, så hvis vi konkluderer noget på det her. Jeg skulle have været bedre til, at den her historie skulle allerede have kommet i starten af samtalen, fordi der er nogle informationer, jeg mangler at fortælle. Og øh, Astrid skulle have været bedre til at øh, tale arbejdspladsen op fra starten af, eller branchen fra starten af, fordi der kommer en mindre heldig reaktion, som... Hold dig op, har du været så mange år i branchen Vi ved jo, som vi nævner før, det er jo købersalg. Uh, vi ved, at arbejdspladsen som udgangspunkt vil gøre sig lækker. De ligger måske i de 10 procent til. Den, der vil sælge sig som uh, potentiel medarbejder, lægger også i de 10 procent til. Det er name of the game. Det er sådan, det er. Det ved alle. Uh, så der er ingen grund til at gøre det værre end der. Man skal ikke overdrive eller lyve. Det er ikke så meget det. Men, uh, mm. men man behøver sikkert talt ned. Jamen. Lyver man ikke lidt altid i de jobsamtaler eller hvad? 10. Det kommer man på, hvordan man definerer, om 10% inden for løgnegrænsen. <laughs> Må man ikke godt lyve, så længe det ikke bliver opdaget? Eller hvad? Ja, det Er det Tør <laughs> ikke. Ja, okay. <laughs> ja. Det, ikke <laughs> det, er jo, øh, det er jo en hårdfin grænse. Gør man det for meget, så ved man godt, så bliver man jo bostet. Ja. Fordi på et eller andet tidspunkt, så kunne man jo ikke lige bære de tre tallerkener. Eller hvis man er dårlig til at lide, så bliver man altså Okay, nej, men øh, helt sikkert, jeg, øh, jeg hører, hvad jeg siger. Jeg synes faktisk bare, at vi skal høre næste klip her. Og hvad er dine forventninger så til jobbet? Altså sådan, jo, nu tænker du mere forventninger om lidt mere udfordring, eller på den måde, at ja, det, er en, det er en anden arbejdsplads. Men, men hvad, hvad forventer du af jobbet? Hvad forventer du, at du skal lave os og sådan? Øh, jamen, altså jeg forventer jeg først og fremmest, tror jeg, at det selvfølgelig er en arbejdsplads, hvor at man øh, respekterer hinanden, og man hjælper hinanden, og man passer på hinanden, både som kollegaer, men som medarbejder, og at, øh, ja, at man bare bliver ved med at øh, dygtiggøre sine kollegaer og medarbejdere altid, har øh, hinandens bedste intentioner og udvikling i øh, førestedet, tror jeg. Mm. Æ, Tim, inden du får lov til som eksperten at komme med din konklusion på det her klip, eller hvorfor du har valgt det, Astrid, så jeg godt lige at høre, hvad du tænker om det her klip. Okay, mm. nu tager nu <laughs> <den bolig> <laughs> så har du mig med bukserne med her. Jamen, først og fremmest, så det synes jeg, beder jeg lige mærke i, at jeg tror faktisk også, jeg beder mærke i, da vi sad og optog det her, at du faktisk ikke rigtig svarer på mit spørgsmål. <laughs> oh, <laughs> øhm, fordi jeg spørger jo blandt andet også om, om dine forventninger om, hvad du skal lave. <laughs> øhm, men så tror jeg også, at når, når man hører det, eller når jeg hører det igen, så øhm, øh, tænker jeg faktisk lidt, uh, så skulle jeg da næsten have spurgt sådan, hvorfor altså, skifter du job? Fordi så tænker man, du siger, at du gerne vil ryste posen også lidt, ja som et år eller et halvt år, bliver du måske også træt af det her sted. Helt sikkert. Ja. Jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, at det her spørgsmål, for jeg har fået det før, hvad forventer du af dine arbejdsopgaver? Hvor jeg sidder og tænker, at det er samme som alle andre steder, jeg skal noget med, altså jeg skal gå med tre og Jeg skal skænke en fadøl. Altså jeg, mm. altså, jeg synes, det er et dumt spørgsmål. Ja. For at, at og så giver man et dum svar. Ja. Okay. Men, men, altså Det er en gønmende situation, synes jeg. Altså, det er simpelthen bare jeg har det. Det må jeg bare være ærlig at indrømme. Fordi at jeg sidder og tænker, hvad forventer du, din arbejdsopgave er? Jamen, jeg forventer, at jeg skal skænke noget mad og noget vin, og så skal jeg betale for det jeg gør rent, og så skal jeg gå hjem. Det er min forventning. Men det tænker jeg ikke, Tim, jeg kan sige på, til det her spørgsmål. Det vil være utraditionelt. Øh, ja. øh, og det ville helt sikkert give en anden dialog. Det kunne være, det blev en interessant dialog. <laughs> fordi det er, jo, det, et, det er jo et klassisk spørgsmål. Nu er vi jo nået dertil, og nu vil arbejdsgiveren gerne lige vide, hvorfor er det, du vil over til os? Hvorfor er det, at, hvad er det, du vil med os? Øh, er det bare, fordi du var træt af det, er det var, fordi det var en træls kollega? Eller, eller er det, fordi du synes, det kunne være et fedt sted at give dig noget mere? Så det er jo helt øh, naturligt at stille. Øh, du kører Google evelt øh, vævlig igen. Du Nå. svarer alt det der er rigtigt det der står i ansøgningen, du ved. Ja, yeah, og du vil videre, du vil gerne lægge med mere på og så videre. Og det er jo egentlig også meget traditionelt. Mm. Jeg har også øh, peget på det her klip, fordi det her er afsæt for et par af kommentarer der kommer længere hen, som, som hvor jeg sådan synes nu, nu, nu begynder det ikke at hænge sammen mere i fordi nu kommer du ud af den der Google øh, comfort zone. Og så er det rigtigt. Så det er jo også at når du nu får lov til at køre din øh, standardinstruerede kommentar, mm. så er det bemærkelsesværdigt, at arbejdsgiveren Astrid, i den her sammenhæng lader den køre fuldstændig uudfordret igennem. Øh, det bliver sådan lidt okay. Øh, hvad, kunne, hvad kunne hun have spurgt om, som havde været mere udfordrende til mit svar? Jamen, jeg synes, at når, øh, når du nu øh, lægger et lille spire i at sige, jeg, jeg, vil, øh, jeg vil gerne lægge noget mere på, eller jeg vil lære noget mere, eller et eller andet, og så sige, nu når nu har du selv siddet og sagt, at hey, jeg skal servere, jeg skal op med tallerkenes, tage hvad kan jeg lære mere? Der vil det have været, synes jeg, naturligvis at sige, når du nu siger lære mere, hvad er det, du vil lære mere? Vil du lære et nyt vinkort, eller hvad, hvad, hvad er det, du vil lære mere? Øh, vil du have en helt anden funktion, eller hvad er det, du vil? Og der får du lov til at bare ligesom, køre den her standardsvare uden egentlig at fortælle. Fordi der har du nemlig ret, hun svarer rent faktisk ikke på det spørgsmål, du sådan rigtig stæler. Jeg svarer ikke på ja. dumme spørgsmål. du inde på før med dumme svar, jo. Men, nej, men, men det er lidt... Og derfor så kommer, kommer i et, et ganske velmenende og et, og et relevant spørgsmål til at henstå sådan lidt. Hvad fik, hvad fik de to parter så ud af det? Ja. Ikke rigtig noget. Og så... så øh, øh, det, jeg lige bemærkede, øh, det var den... Det har jeg i hvert fald ikke prøvet før. Det er den her med, at chefen spørger medarbejderen, hvad vil du lave? Det troede jeg var, chefen, der bestemte det. Mm. Nu skal du høre. Vi har en position til dig her. Og det, vi kan tilbyde dig, det er sådan og sådan og sådan. Kunne det være noget for dig? Men at det blev sådan lidt en hyggeklub, hvor vi siger, nå, hvad kunne du tænke dig at lave her? Øh, det vil jeg nok ikke... Det, det var jeg sådan et overskræk. Det har jeg ikke mødt så mange gange før. Nej, fordi at... Øh jeg tror også, at jeg har brug for, når jeg er til en jobsamtale, at et vedkommende, jeg sidder med, også sætter sig i en autoritær position over for mig. Og jeg synes tit, at når jeg er til jobsamtaler i recessionsbranchen, så ved vi godt begge to, hvad præmissen er oftest. Der er jo selvfølgelig nogen, der en første gang er i men i, i, i den her situation er det jo ikke. Øhm, og så, så når man får de her spørgsmål om... Hvad så? Altså, det bliver sådan, jeg tror, at spørgsmålet for mig bliver enormt ukonkret. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal svare på det, altså, fordi jeg synes, at det er så banalt. Altså, sådan, jeg kan da godt regne ud, hvad jeg skal hernede. Og så det her med, jamen, så prøver jeg at bygge noget på, at jeg kan, så håber, at jeg kan stige graderne, eller jeg kan lære noget om at være leder eller manager eller et eller andet, men det bliver også bare noget for mig, jeg egentlig lidt bare siger for at virke nice. Fordi langt hen ad vejen, så har det egentlig ikke været et behov for mig, men jeg har et indtryk af, at det bare lyder godt. Jamen, det var rigtigt, det, det lyder godt, men det bliver, det bliver også lidt for forudsigeligt. Det er svært at mærke Anne her. Hvis nu Anne havde sagt øh, det her sted, fordi jeg ved, at I kører et særligt køkken, det kan være et køkken, eller I har et særligt speciale i naturvin, eller hvad pokker det kunne være, hvor at du her fortæller, jeg har sat mig ind i det her, og det jeg gerne vil lære mere af, og det jeg har fået for lidt af, det er jeg vil prøve gerne at udfordres på der det. Og det. Mm. Men det nævner du altså, det blev som i slet ikke nævnt. Så når du siger, at du vil gerne lære mere, jamen hvorfor vil du det lige her? Og det er jo egentlig det. Astrid spørger om, hvad er det, vi kan være med til at give dig for, at du kan udvikle dig og komme videre? Mm -hmm. Det svarer du ikke på. Så har du puttet lige den krølle ind med, at at det er fordi jeg ved, I gør meget i det, eller jeg har hørt eller har set, at øh, I vil den vej, eller I har Virkelig lækre lokaler og øh, moderne restauranter indretter hvor man, man skal gå ned i en kælder og træppe og alt muligt mærkeligt. Der har været mange ting. Men, men du er jo som i overhovedet ikke, du kører rent standard og er ikke individuel og ikke fokuserer på den arbejdsplads, du er i. Det der, det, det, så, kan du, så kan du gå hen til caféen ved siden af og sige det sammen. Ja, mm. yeah. som jeg skulle måske have sat mig lidt mere ind i det her sted, og søger på at finde nogle af deres kerneværdier, som jeg kunne have sagt var ja. derfor, jeg havde valgt at ja. søge derhen. Ja. Så lad os nu sige, at det var en familierestaurant for sådan børnefamilier. Så kunne jeg have sagt, at det, jeg synes, det er øh, fedt og øh, ja, det ved jeg ikke, arbejde noget mere med børn, eller et eller andet, eller den stemning, I laver her. Det må at du har nævnt, at du kan godt lide den kontant afregning, og det får man fra børn. Så hvis du siger, at jeg er helt vildt glad for at holde børnefødselsdage, <laughs> fordi de der børn, de er bare så øh, ubegrænset glade, når de må sidde for bordet og de får en krone på, eller flere balloner, og hvad man nu får ind, Og den naturlige, spontane glæde, den, den giver mig energi. Mm. Hvilket vil være naturlig sammenhæng med noget, det du har sagt før. Mm -hmm. Næste klip her, der, Æ, Astrid, prøver du at komme lidt mere ind på, hvem jeg er, og det lyder cirka sådan her. Hvis dine venner nu skulle øh, sige tre ord om dig, hvad ville de så sige, og hvorfor tror du det? Æ, jeg tror, at det første ord vil helt sikkert være, jeg er meget udadvendt, og øh, så tror jeg også flamboyant vil ja. være et af ordene. På hvilken måde? Kan du ikke uddøbe lidt? Øh, jeg øh, har en fornemmelse af, at folk ikke er i tvivl om, når jeg er i et lokale. <laughs> øh, man kan altid høre mig grine, eller ævle bævle om et eller andet, øh, eller spurgt rundt i lokalet og prøve at, at fikse ting. Ja, jeg tror i hvert fald ikke, man er i tvivl om, når... Når the eagle has landed. <laughs> um, og så håber jeg og tror, at de vil sige, at jeg er en god ven, eller i hvert fald omsorgsfuld. Tim, hvad tænker du om det her klip? Jamen, øh, det blev næsten kedeligt, men det bliver lidt en repetition. Det er, altså, det er jo et relevant spørgsmål, og, og det der jo er jo et godt for spørgsmål ud over, det, det formodentlig er på stort set alle. Men er det et, ja, et godt spørgsmål? Der... Ja, det synes jeg, det er. Øh, udfordringen med spørgsmålet er, at fordi det typisk øh, bliver stillet på stort set alle jobsamtaler, fordi det er jo her, hvor også Astrid går ind og siger, nu vi har lære noget mere om som person. Det de fleste folk vil have svært ved at svare noget på deres egne vej. Hvad synes du om dig selv? Det bliver ofte lidt farvet. Så derfor så twister man jo lige, synes man selv. Så er vi lidt smarte. Og så stiller vi, hvad vil andre siger om dig? Og så har man jo ligesom en, en sensor i baggrunden, fordi velvennerne vennerne egentlig siger det. Hmm. Så, så det giver mening. Så kan man formulere det mere eller mindre og spørgsmål, så det bliver kompliceret. Men det er jo netop for at få for dig ud af den her, du kan øve dig på derhjemme. Så ved jeg godt, at man kan indøve de tre ord. Men du bliver udfordret på, hvad vil andre siger om dig? Og der er jo øh, ligesom nogen, der kan være din... Øh, dem, der kan validere eller være at er du nu virkelig sådan? Mm. Øh, så hvis nu man, øh, og i den branche, kender rigtig mange, rigtig mange, så hvis du sidder og siger, hvad de vil sige, og så må jeg sige, jeg kender øh, godt Pernille, øh, hun har jo arbejdet nede på en af de restauranter, der arbejdet før, så jeg prøver lige at høre Pernille, siger hun det samme? Mm. Og hvis det så viser sig, at det er totalt show off, så har man også fundet ud af spørgsmålet. Astrid, hvad tænkte du om de tre ord, jeg valgte at beskrive mig selv med? Jeg tænkte, da du sagde flamboyant, så tænker. jeg... <laughs> jeg tror, det er, det er faktisk et spørgsmål, jeg har fået øh, til min øh, jobsamtale øh, i en virksomhed. Og som min leder, da jeg skulle til at have jobsamtaler, øh, eller ansættelsessamtaler, mm. øh, sagde, spurgte tog, råd, og sådan, hvordan filerne eller sådan nogle her. Øh, og der... Øh, der gav min leder mig det her spørgsmål, og så var jeg sådan, hvorfor egentlig? Fordi man siger jo altid, at man kan snilt og beskrive sig selv, og det er altid udadvendt. Ja. Det er altid typisk altid omsorgsfuld og så ja. det er det altid lojal. Og ja, der var tænkte jeg, ja. så jeg har to ud af tre. Ja, <laughs> præcis. Æ, og det var derfor, jeg tænkte, lige Den var meget. Den har jeg aldrig nogensinde hørt før. Så var det så godt eller dårligt, at jeg sagde det? Det synes jeg var mega positivt. Okay. Men som du også selv sagde, så er det jo, I kan det jo både vendes negativt og positivt. Hvilket jeg synes var fedt, at du havde den selvansigt. Mm. Til at sige, jeg ved godt, at det godt kan være for meget. Men sådan er jeg. Ja. Øhm, det synes jeg var mega fedt. Øhm, Tim, hvad tænkte, hvad tænkte du om, at jeg brugte ordet flamboyant? jeg var helt aligned med Astrid. Uh, den har jeg heller ikke hørt før. Uh, det er fordi, det, jeg er en ener. Ja, og, og det fik, det fik, her blev du jo personlig i den grad. Fordi det, hvis man skulle være, sådan, uh, være lullet lidt hen i standardsamtalen, så, så fik man uh, lige uh, løftet øjenbrynene her. og uh, Hvilket jo også sker, nu har jeg jo uh, sagt før, at Astrid fremstår som en lidt, lidt passiv og ikke udfordrende og måske lidt vag interviewer, hvor du mm -hmm. får lov til at slippe afsted med det, du vil sige her er det jo en fornøjelse, fordi Astrid formodentlig også har løftet øjenbryn, som hun lige siger. siger hold da fast, der blev du afbrudt. Og siger, flamboyant, vil du lige uddybe det? Mm. Øh, hvilket jeg det synes er fint, fordi nu får I snakken. Fordi nu må du lige forklare, hvad mener du med det? Mm. Fordi nu skal vi have åbnet op for Anne, fordi flamboyant, nej, det er rigtigt det, der så er ikke mange, der siger. At man så måske ikke sige, at det er en branche, hvor flamboyant slet ikke er så skidt end mm. øh, Jeg sad jo, som vi har snakket om før, da jeg lige hørte det, ud over sådan lidt sådan helt ærligt, hvad betyder det egentlig? Og jeg var sådan lidt, er det positivt, eller er det egentlig negativt? Ja, hvad kom der frem til? Øh, jamen egentlig så vil jeg, øh, det er ikke et ord, jeg bruger tit, men jeg vil typisk forbinde det med noget negativt. Mm. Øh, fordi så er jeg over i noget, der er for meget. Øh, men den måde, du selv får det forklaret på, da du bliver spurgt, hvordan du læser det, og netop lige præcis i den branche, og i øvrigt jeg tror med det, du har sagt, at du er energi og der driver det der, så giver det mening. Jeg forstår godt, at man lige spørger, vil du lige knytte en kommentar på den? Men når du så forklarer det, så giver det faktisk mening, og så kan man sige, okay, så er det faktisk noget her, vi skal måske lige sikre sig at det ikke stikker af for dig, men det her, den energi, og den kraft, der ligger i det, den kunne vi måske godt bruge på vores sted. Så er der noget med, at øh, når det bliver enormt at jeg selvrusende, hvordan med positive ord mine venner vil beskrive mig, er det så en genistreg, jeg laver, at jeg prøver at finde et ord, der kan drejes til begge dele, så det virker som om, at øh, jeg er lidt mere empatisk eller har selvindsigt, som Astrid også nævner. Jeg synes, det er, det er godt at gøre opmærksom på, at der, det er jo meget, meget få karaktertræk, som kun er gode eller kun er dårlige. Et hver karaktertræk, hvis det bliver overdrevet, temperament, er det skidt? Ikke nødvendigvis, men bliver det for meget, så er det ikke så godt. Øh, flamboyant, det var det samme. Jamen, det kan både være positivt og negativt, øh, når man siger en god kollega. Det er typisk mest positivt. Mm. Men, men, øh, så jeg synes, det er fint at nævne nogle ord, øh, og så er du tilbage til dig med, med selvindsigten til at sige, jeg er opmærksom på det her. Det kan egentlig godt være en udfordring, men hvis vi kan styre det, kan kontrollere det og arbejde med det, så er det her faktisk en enorm energi der kan være positivt, og jeg vil sige specielt igen i den her branche. Øh, Astrid, du spørger selvfølgelig også øh, om det modsatte. Hvad er øh, din svaghedstegn egentlig? Ja, der, der er, jeg tror, der er to ting, jeg vil kunne sige, der går igennem. Øh, og det første er nok, per, at jeg er meget perfektionistisk. Ja. Øh, og øh, det er jo både rigtig godt, men nogle gange kan det jo også godt tage lidt overhånd. Okay. Um, så at, uh, jeg har rigtig svært ved små fejl, både fra min egen side, eller hvis andre gør det. Mm. Um, fordi at jeg bare altid gerne vil have, at vi alle sammen skal yde vores bedste. Um, og så uh, tror jeg, at jeg er rigtig god til at gå ind og tage en lederrolle. Og uh, det er måske ikke altid helt vildt fedt, hvis uh, man ikke er blevet pålagt, at man skal tage en lederrolle. Um, så tror jeg godt, at der er nogen, der kan føle, at jeg er lidt uh, vader hen over deres. Små søde musetær. Tim, hvad tænker du om det? Jamen, i helt naturligt forlængelse det, vi lige så, så her, hvis du spurgte før, om det var en genistregen, så er genistregen jo her. Fordi det er her, hvor du nævner to ord, som mange vil forbinde med noget positivt. Mm. Very uh, smart. Så uh, den fik du pakket ind. Men igen, du slipper en OK afsted med den, fordi du så igen, som Astrid nævner sig, med selvindsigt beskriver, at der kan være to sider sammen, så jeg er perfektionistisk. Det vil typisk være noget, man siger, okay, det lyder godt, så det bliver fint og en god kvalitet. Men du så nævner, at det kan også blive for meget. Og så ved vi, at du er opmærksom på det. Og så er vi tilbage til Flamboyant, så kan vi måske så kan vi bruge det. Og hvis vi er bevidste omkring det, så kan vi kontrollere det og udnytte det for få det gode ud af det. det. Øh, og, og, og det bruger du jo begge ord til. Det er rent faktisk noget, der er positivt. I mange sammenhænge mener jeg, det vil være positivt, at der er nogen, der tager en lederrolle. Fordi engang imellem så skal tingene lykkes i ja, et hold. Og hvis der er nogen, der står der og siger, hmm, hvad skal vi nu? Så er det godt, at der er en, der tager til den og siger, vi gør sådan her. Eller nu gør vi sådan, og hvis du gør det, så gør jeg det så igen, du får det vendt til noget at de negative sider rent faktisk kan udnyttes og udvikles til noget positivt mm -hmm. og det er jo øh, positivt og et af kommentarerne var jo, at spørgsmålet er jo svagheds mm. Hvad øh, nu kan ja. jeg huske ja. mm. svaghedstegn, og det vil jeg jo aldrig bruge øh, i sagens natur er svaghed jo svagt øh, så vil jeg bruge udviklingsområder de færreste vil jo sidde og, og, og sige til sig selv, hvad jeg er svag til det vil vi have lidt svært ved at sige Øh, hvad jeg kan blive bedre til. Det er nemmere. Og så bliver de her nemlig I egentlig godt svaret med, det her det er udviklingsområder. Jeg er bevidst omkring det. Jeg kan udnytte til noget godt. Men jeg skal også lige sikre mig, at det ikke stikker i for mig. Mm -hmm. Så her får du jo egentlig ikke vendt til noget svagt, men til et udviklingsområde. Astrid, hvordan, hvordan vil du handle hvis jeg spurgte dig om dine svaghedsområder? Hvad vil, hvad vil du så svare? Jeg er aldrig blevet spurgt om det. Så Nej, <laughs> nu, nu, nu er jeg, er jeg jo i kødbanen. en ja. Ja. <laughs> øhm, men jeg er netop blevet spurgt om, hvad min øhm, udviklingsområder var. Øhm, og... Det tror jeg også lidt, jeg havde svært ved at svare på. Jeg er også perfekt, ligesom dig, kan man jo sige. Ej, mm. men... <laughs> øh, um. er at være også. Ja, det er det. nej, der er jo altid nogle ting, men jeg tror, hvis jeg, skulle, hvis jeg fik spørgsmålet, øh, hvad mine svagheder var, så tror jeg faktisk, at jeg ville sige, at jeg var højlydt. Øh, man kan altid høre mig, om jeg hoster, om jeg nyser, om jeg griner, eller om jeg taler. Man kan altid høre mig. Mm. Jeg synes jo altid, at det her spørgsmål er sådan... Mm. It's a trick question. Fordi jeg gider jo ikke sidde og være ærlig til en jobsamtale og sige, hvad mine udfordringer jo egentlig er. Så de her ting, jeg svarer, er det, jeg altid har svaret, når jeg har fået det spørgsmål. Fordi at jeg ved, at jeg kan dreje svarene til, at det i den første sætning lyder som noget dårligt, men at modtageren får en fornemmelse af, men det er jo egentlig lidt fedt at have en medarbejder, der er perfektionistisk, og der går ind og tager en førerolle. Altså, det, vil, altså det jeg, jeg tror, jeg sidder og tænker, at jeg prøver at manipulere dem lidt til det her svar, så den kan drejes i begge retninger. Men øh, jeg synes, det er en mega god pointe til, at du siger, at i stedet for at spørge om svaghedstegn, så siger udviklingsområder i stedet for. Mm. Det vil flere føle sig uh, mere komfortabelt med at svare på, fordi mm. de fleste ved jo godt, hvad man, man er god til, men også, hvad man måske kan blive lidt bedre til. Uh, og så svagt, det er bare sådan, det er et svagt ord. Det, det, er, det, det er sgu ikke ret mange mennesker, der vil sige. Det er ikke negativt. På er det, den, det er eller det eller ikke. Så, så hvem vil sidde og sige, jo, jeg er rigtig svag til? Så er, man næsten, altså, så er vi tilbage til, at man skal ikke tage hverken arbejdspladsen eller sig selv ned. Øh, nu er vi jo kommet til den del af samtalen, hvor at øh, vi ikke skal høre mere om mig, men vi jo skal høre mere om det her sted, der er i gang med at ansætte mig. Um, men øh, sådan, hvad, hvad, hvordan er det hernede jeg, jer? Altså, hvordan vil I gerne have, at servicen skal være hernede? Og som sagt så øh, vil vi gerne have, at alle føler sig unikke. Øh, at det er, øh, ja, os, det er en unik oplevelse, folk skal være. Og det ikke bare er en øh, robot, der går. Og, øh, men som du selv siger, den opfattelse, du har, som skal være god service... Det er det, vi stræber efter. Øhm, så ja, som sagt, det er bare at føle for, for, for, øh, for at få folk til at føle sig unikke, og at de har lyst til at komme igen. Og mm. det blandt andet også det, vi oplever ligesom med, så bliver det lagt op på Instagram og sådan. Øhm, så så det, det er virkelig noget, vi går op i. Mm -hmm. Det skal lige siges grund til, at du nævner Instagram her, Astrid. Det er, fordi det klip har jeg ikke med. Men øh, det er, fordi du spørger mig på et tidspunkt, hvorfor jeg har valgt at søge job her. Og der siger jeg, at det er, fordi jeg har set mine venner øh, poste om det på Instagram. Super godt svar også i øvrigt. Hvis jeg... Nej. <laughs> no, no, fint nok. Men øh, nej, øh, det man måske lægger mærke til her, det er jo, at det faktisk er mig, der spørger. Kan du fortælle mig lidt om det her sted? Og det, øh, man kan måske også mærke, at jeg er lidt nervøs, da jeg stiller det her spørgsmål. Og det er noget, jeg tit har oplevet, når jeg har haft de her jobsamtaler og det her sted, at jeg synes, at øh, rollefordelingen har været ulige. Jeg har skulle minde mig meget selv om, at når man er til en jobsamtale, så er begge parter interesseret i at købe og sælge. Og jeg synes tit, at når jeg skal til en ansættelse, at så virker det som om, at jeg kun udelukkende skal sælge mig selv, fordi jobbet tror allerede, at de har solgt den siden, at jeg søgte jobbet. Jamen, det er korrekt, jeg, øh, så er rekonstruktionen godt instrueret, fordi det er også sådan, samtalen fremstår. Det er, at det kommer meget sent i samtalen, og det kommer kun på opfordring eller forespørgsel fra dig. Øh, jeg troede egentlig mere, det var i senesat, som også var min kommentar første gang, men, men det overrasker mig, at der ikke lige præcis, jeg ser det som et salg, der er to, der skal sælge her. Der er nogen, der skal sælge en arbejdsplads, og der er nogen, der skal sælge en ansættelse eller en medarbejder. Og så vær dog stolt over der, hvor du arbejder. Øh, igen, ikke overgør det, men vær stolt over der, du arbejder Fortæl alle fordelene, øh, hvad inden det så er på den arbejdsplads, eller på den café eller restaurant. Og, og her bliver det øh, forholdsvis øh, vægt afdæmpet. Nu springer det ud af en samtale, I har om god service, og derfor så giver det mening med den her med, med at have øh, skabt unik oplevelser for gæsten, så det giver I god mening i sammenhængen. Men det er sådan lidt, det skal trækkes ud, øh, i stedet for at øh, sige, nu skal du høre. Vi har et arbejdsplads, der gør de her de ting, og så videre og så videre. Mm -hmm. Jeg synes også øh, tit, at jeg har oplevet, at når jeg har spurgt ind til de her steder, og sådan, Hvad, kan I fortælle lidt om jer, eller om det her sted, øh, så oplever jeg tit, at der bliver solgt meget om, hvordan personalet har det med hinanden, som jo også er en ting, der går igen i det her program, at folk snakker meget om, at det, der gør, at folk bliver i den her branche, det er sammenholdet, det er alkoholkulturen, det er festerne. Og set i bagklogskabens ulidelige lys synes jeg tit, at det, det har irriteret mig, at de har sagt det. Eller jeg synes, at det er et red flag for den her arbejdsplads. For hvorfor kan du ikke fortælle mig, hvorfor den her arbejdsplads er fed? Hvorfor pålægger du det, at det er de mennesker, der er ansat noget, der gør, at det er fedt for mig at arbejde? Så synes jeg, at imellem linjerne, at de fortæller mig, der er dårlige arbejdsforhold, der er dårlige lønninger. Vi, altså, vi synes ikke engang selv, at det her sted er særlig fedt, men vi har sørget før, at vi har ansat en masse festaber, der elsker den her højskole stemning. Altså, jeg ser det som et red flag, når en restaurant begynder at fortælle om sammenholdet, der er på restauranten. Hvad tænker du om det, Tim? jeg er enig, øh, fordi det er jo lidt, lidt et nederlag, hvis det eneste, man kan trække folk til på, det er, at øh, der er alkohol og fest, som jo teknisk set ikke er en del af arbejdspladsen, fordi det meste af det foregår jo uden for arbejdstiden. Så øh, nej, selv arbejdspladsen. Øh, for meget nylig var vi på en øh, restaurant, kom i god dialog med tjeneren, øh, der havde vores bord. og begyndte at tale om stedet. Og, og, og det var en fornøjelse at se ham, fordi han var, nu var han øh, tjener, men han var virkelig tændt. Og han begyndte at fortælle om, øh, hvor mange nationaliteter der var, og hvordan de arbejdede sammen, og hvordan de arbejdede i teams, og hvordan de ligesom udviklede hinanden, og hvordan ledelsestilen var, så det er første gang i mit liv, jeg overhovedet har hørt det fra en tjener mm. på en restaurant. Ja. Og måske er det, fordi der er ikke er nogen, der har så meget at <laughs> ja. men, men, men, men det der jo egentlig blev en god oplevelse for os som gæster, det var ikke derfor, vi kom ind på restauranten, det var jo, at her havde man oplevelse af, ja. at dem, der arbejder derinde, når vi ved, det er et hårdt miljø, rent faktisk nød det. Mm. Og det var sådan lidt, hold dig fast, så smak maden. Lige, lige bedre. bedre, ja. Astrid, har du også oplevet, at mange arbejdspladser har øh, solgt arbejdspladsen på det samme hold, der er på restauranten, i stedet for at sælge arbejdsplads sund? Øh, ja og nej. Jeg, ikke mange gange. Nu må jeg også er <coughs> øh, lidt om, jeg har ikke været til vanvittigt mange jobsomsøger. Så altså, hvad er det for nogle blærrøv, jeg sidder <laughs> med her i dag? Okay. Øhm, men... men øhm jeg vil da selv sige, at jeg er den, der har solgt, har solgt øh, den relation. Ja, ja. Ja. Øhm, men jeg tror også, det er fordi, at når man er generelt en ung leder, så går man rigtig meget op i, i et, øh, arbejdsrelationerne. Ja, selvfølgelig. Øhm, og at man har det godt. Øhm, og det er, bare, det er faktisk det, jeg vægter højt på min arbejdsplads. Det er, at man har det godt sammen, og vi passer på hinanden. Men er det ikke, fordi arbejdsforholdene er så dårlige? Øh, jo. Altså jo. Men, men, men det er også det, fordi så, hvis man har det godt, hvis man har et godt øh, kollegerskab, så kan man også få dagen til at gå, ikke. Mm -hmm. altså, så, så hygger man sig, og så har man det fedt med det, man ligesom laver. Mm -hmm. Og det er dem der sælger mm -hmm. i min optik. Det er også det, jeg har spurgt mange af mine, mine om i det her program, at hvis man nu fjernede øh, sammenholdet og alkoholkulturen og det ene og det vil folk. Så er stadigvæk arbejde på restauranterne, og mange gange svarer jo nej. Mm. Fordi det er det, der forbinder folk dernede. Så jeg synes jo, at det er et kæmpe red flag, når de begynder at snakke om, hvor fedt det her sammenhold er, hvis der, ikke bliver uh, altså, hvis der ikke bliver sagt noget andet, også om arbejdspladsen. Fordi selvfølgelig er det fedt at vide, at det er en arbejdsplads med mega mange sociale arrangementer, både inden og efter arbejdet. Selvfølgelig er det mega relevant at nævne, men hvis der ikke kommer noget andet, Æ, om arbejdspladsen, så, bliver jeg sådan, så ringer alarmklokkerne for mig. Mm. Æm, Tim, hvordan kunne man have solgt en restaurant som en arbejdsplads, hvis man ikke skulle snakke om sammenholdet? Et, jeg synes, det er vigtigt at nævne sammenholdet. Øh, dem, der har prøvet det, ved det også, at hvis man, øh, hvis man skulle lande sådan et sted, får en fyrslig honorering, men man har nogle ulidelige kollegaer. Så er man der jo ikke længe. Mm. fordi det kan man ikke. Man kommer på arbejde forhåbentlig, mens man er glad, og også går hjem, mens man er glad. Og det kan man ikke gøre alene, hvis man tjener en masse penge. Så, så er det, så er vigtigt. Men jeg tænker, at det, jeg vil tilføje, måske, hvis det er det eneste, der bliver nævnt, så vil jeg også sige, hvad med det andre? Mm. Og det kan jo være, øh, hvis restauranten igen, eller caféen, eller hvad det nu måtte være, der har nogle særlige øh, emner, de interesseres for. Det kan være, hvis man øh, har nogle personalegoder og her tænker jeg, jeg ikke alkohol øh, efter øh, lukketid, men at man, man gør et eller andet der. Øh, det kunne også være, hvis man går sådan helt øh, lavpraksisvæk, det kunne også være kontraktuelle forhold. Branchen er jo netop kendt for, at der ikke er øh, overenskomst der er så og så videre osv. Jeg siger ikke dermed det samme, at overenskomst er noget positivt, men nogle af de elementer, der ligger i, kan være en fordel. Mm -hmm. Jeg ved godt, når man ikke nævner det, så er det fordi, man ikke har det. Men så må man kunne skabe, øh, igen, jeg håber, dem, der er der, er glade for sin arbejdsplads, og hvor man kan nævne øh, nogle andre ting. Mm. Øh, som sagt, det kan være, øh, om det er alt fra beklædning. Det kan være til, at vi har god omklædningsforhold. Det kan netop være, at øh, vi har en elevator øh, fra kælderen, fra køkkenet, som ikke skal løfte fustagerne. Har vi sådan en, øh, et redskab eller en, en trappeløfter, sådan at du kan samle, at det her, øh, vi har egentlig gjort noget for, at din dagligdag og dit arbejdsforhold også skal være øh, fornuftige for dig. Ja. Jeg sidder også og tænker på, at øh, jeg også ville synes, at det kunne være fedt at vide, sådan, hvor mange personalemødre har I på en måned? Hvor mange menusmægninger er der? Øh, altså, skal jeg selv betale min, min uniform? Kan jeg gå i civiltøj? Altså, jeg synes, at altså, det, er, det er altid mega nervepirrende for mig at spørge ind til en arbejdsplads, fordi at jeg føler, at øh, hierarkiet ikke er lige, som vi var inde på tidligere, at, det er, at vi begge to er i gang med at købe og sælge. Og så nogle gange synes jeg, at når jeg har prøvet at være sådan lidt, men, men hvad kan du tilbyde? At så bliver det lidt sådan, Nå, eller sådan lidt sådan forbavsende, at jeg spørger. Ja. Og så gør det, at jeg gør det sådan lidt undskyldende. Æ, æ, Tim, vi, tog, vi snakkede også om samtalen, inden vi skulle ind og optage nu, hvor du også bemærkede, at jeg starter ret selvsikkert ud, og så begynder jeg at krave lidt tilbage lige pludselig. Ja, fordi du, du bliver spurgt og egentlig svarer meget godt, men dit spørgsmål slutter med, at du rent faktisk ønsker eller forventer noget af din potentielle nye arbejdsgiver. Mm. Og med det samme, du har sagt det ord, at jeg vil forvente det af jer, ja, så har du lige en to sekunders tænkepause, og så kommer der, tror jeg. <laughs> og det er jo sådan en klassisk, jeg er selvsikker, jeg tror på det kører frem, og så lige pludselig, nej, jeg er ikke helt sikker på den. Nej. Så nu putter jeg lige tror jeg ind, fordi så har jeg ikke gjort det for hårdt. Nej, jeg har ikke skræmt dem nej. væk, så jeg har sagt, måske. Jamen det er så rigtigt. Altså det er virkelig noget, jeg tager mig tit i at gøre, eller at sige sådan, jeg tror måske, jeg har det sådan her. For det, sådan, det ved jeg godt, at jeg har det sådan der, men den gør den lidt mildere for modtageren, hvis jeg lige putter et tror ind, så virker jeg ikke så irriterende, synes jeg. Og så den, den er den er meget i, i, øh, den springer i øjnene, fordi hvis man tager jeres samtale igennem, som jeg nævnte undervejs, så starter det meget med, at du kører i fuld galop ude på motorvejen. Mm. Du styrer show, du siger alt det rigtige, man skal sige på de rigtige tidspunkt, og du ikke bum. rigtig udfordret. Men da du så begynder at blive udfordret, da jeg så begynder at spørge ind, så kommer der også, det var et godt spørgsmål, tænkepause, ja. tænkepause. Det er jo typisk noget, man siger, fordi den har jeg ikke lige forberedt mig på, så nu skal jeg lige have luft til hjernen, fordi hvad siger jeg her? Den kommer et par gange, så begynder du at putte tror jeg, ind fi nu er du ikke så instuderet mere, at du er på sikker grund. Så nu er du sådan lidt ude i improvisering. Og for at du ikke kommer til at sige noget forkert, som skræmmer nogen, så putter jeg lige lidt øh, fyldord ind, og lidt, lidt moskere og lidt tråjagtigt. Fordi så er der jo lidt elastik i det, jeg sidder og siger. Så kan mm. de jo sådan bøje til det, de måske synes passer ind i Det er virkelig godt observeret Ja, det er også min far. <laughs> Ej, Men... det er Tim. er <laughs> ja, det er tim, vi har med i dag. Men... Øhm et forlængende spørgsmål, jeg har dertil, det er, selvfølgelig, alt er jo og man skal finde indgylden mellemvej. Nu, i den her samtale, der arbejder jeg i to yderpunkter. Jeg starter med enormt meget selvtillid i starten, og jeg bliver enormt usikker, og undskylder for mig selv til sidst. Hvad synes man om, at jeg kommer ind selvsikker til den her samtale? Kan man ikke som interviewer, tænke lidt bas lige ned på frit? Eller vil man gerne have en, der kommer ind og bare sådan, boom, bam, i den her branche, der jo, øh, hvis du sidder på Randers bibliotek og skal have en ny bibliotekar, så er det ikke sikkert, at du har brug for en flybembojant-type. Men her kan det godt give mening. Det, jeg tror, man kunne have gjort, det er, for måske lige at få balanceret niveauerne ud mellem de to, så skulle nogle af de her udfordrende spørgsmål, så kunne de måske med fordel have lagt tidligere samtaler, Fordi du kommer ind øh, med fuld bassarm og får lov til at køre den, mm. hvor Astrid bliver sådan lidt mere væg og defensiv og siger, nå, okay, og hvad tænker du, og så videre. Hvis Astrid lige, i en god stemning, behagelig stemning, afslappet stemningen, mens jeg nyder jeres vand og kaffe, lige får stillet et par spørgsmål ind til, så du med det samme bliver brudt i den der motorvejsøvelse, som du har forberedt dig på, mm. så vil der gå lidt af luften af, af dit, jeg kører den, jeg kører den, jeg kører den, og så vil du med det samme, ikke komme på grund, men begynder at være sådan lidt mere resonerende i det, du siger. Og så tror jeg ret hurtigt, at så har I fået udjævnet det. Og så vil Astrid også meget hurtigt være på naturlig bane, fordi så vil, der jo, så vil hun kunne høre, at nu er det Anna, der snakker, og nu er det ikke det, du hører der. Mm. Og så vil de her spørgsmål komme, som du jo netop kommer positivt med hen ad vejen, og det er med det samme, at du begynder på det. Så begynder Anna lige pludselig sådan mm, at blive knap så, så kæk og så skarp. Mm. Og, og det er måske så, fordi du kommer fra at være meget sikker til, at uha, nu blev isen måske lidt tynd. Der tænker jeg, hvis det var blevet det blev lidt ned fra starten, så var I måske landet på nogenlunde samme niveau hele samtalen, i stedet for, at vi starter højt og falder lidt. Astrid, hvad vil du tænke, hvis jeg bare kom ind med en kæmpe selvstændighed fra starten af, og bare var sådan en boom, boom, bam, her jeg. Altså med den her flamboyante følelse, som jeg jo selv beskriver mm. mig selv med til at starte med. Øh, jeg, jeg synes bare, det er nice. Øh, Gør man det? Det synes jeg. <coughs> Fordi at det, at, at, at jeg, at jeg tror også lidt, at man skal tænke over, at i min, i min optik, når, så vil jeg også bare sådan, sige, jamen du kommer meget, i princippet kommer du rigtig ydmygt ind, øh, hvad man hører i hvert fald, og bare siger sådan, jamen, jeg skal snakke med Astrid, og sådan, du, du har fodfeste, øh, og du, altså, er meget rolig og ydmyg i det, men du er stadig på. Øh, og det, synes jeg, er noget af det pos altså me mest rare at være, fordi arbejdsgiverne er jo også nervøse i, på den ene eller på den anden måde, uanset. Jeg er altid nervøs, hvis jeg har en jobsamtale. Nej, jo, det anede jeg slet Fordi ikke. du ved aldrig, hvilken person du møder. Nej. Øhm, så jeg er også nervøs og sådan, jeg tilbyder altid folk at drikke, fordi jeg vil gerne have noget at drikke også selv. Og, sådan, og det er også derfor, man gør det, så det bliver lidt mere roligt, og sådan, man lige kan tage en tår vand, og man kan kan koncentrere sig om noget andet, lige et splitt sekund. Øhm, men, ja, jeg tror, jeg, jeg vender mig aldrig til at holde øh, en jobsamtale, fordi det er bare, du ved aldrig, hvad personen, vi har jo også forberedt sig, ligeså meget som jobsøgeren har forberedt sig, ligesom meget har arbejdsgiveren forberedt sig. Og hvis man bliver kommet ud, eller man bare kommer ud af sin comfort zone, som begge parter jo kan ende med at blive, eller komme, så øh, så skal man lige finde tilbage, og det er lidt svært nogle gange. En kommentar, jeg tit har fået med på min vej, det er, at øh, enten så bliver jeg fyret, eller så bliver jeg chef. Pænt er jeg primært kun blevet fyret mere, end jeg har valgt at blive chef, desværre. Øhm, og og jeg, øh, altså, Det er helt sikkert, at øh, den, den sætning kan man stikke langt dybere i, og det vælger vi ikke at gøre. Men den formoder jeg jo lidt kommer, fordi jeg ved, at jeg har en tendens til at komme med en selvtillid. Og så det er faktisk ret bevidst af mig, at jeg vælger at gøre mig usikker til slut i samtalen. Fordi jeg tænker selv, nu har jeg, nu har jeg været alt for selvsikker. At de tænker, at vi skal ikke have en, der skal komme ind og være den nye alfakvinde herinde. Altså, det er ret bevidst af mig, at jeg vælger at gøre mig ret usikker til sidst. Fordi at jeg netop ikke gider at møde den her kommentar med, at, at det er enten det ene eller det andet. Altså, jeg vil også gerne være... i på midten i balancen. Og det tror jeg, jeg har ret svært ved, fordi det lægger mig ret naturligt, at være flamboyant, og være selvsikker i det, jeg siger og gør. Nu siger du selv, at du gør dig usikker. Så er det jo heller ikke, den rigtige ande, vi ligesom har i samtale. Ikke. Og det er jo det, når du kommer ind, og er selvsikker, og er flamboyant, så er det jo den rigtige andet. Øhm, og det ved jeg ikke om, øh, ja, vi kommer jo også, vi snakker over også om, sådan, er det en kappe, du tager på? Mm. Ja, det er rigtigt. Og øhm, der er sådan lidt. Hvordan er det? Fordi så lige pludselig er du usikker, men til at starte med, er du rigtig selvsikker. Mm. Øhm, og på den måde, så synes jeg bare, at det er positivt, at man kommer ind og er selvsikker, og man har en kasket på, der siger, at jeg kan det her, fordi erligt, jeg tror, uanset hvilken alder, nu ved jeg det ikke, jeg bliver kun 27 om 14 dage, men jeg, øh, uanset hvor mange jobsamtaler man har været til, så er du bare nervøs. Ja. Så snart du træder ind i et, i et lokale, så er man nervøs, uanset hvilken alder du har, fordi man ved sgu aldrig, hvad, hvad udfaldet er. Du, at du præstere. også, præstere. Ja, også Jamen, Hver gang du skal præstere, om du skal på for en mikrofon, du skal på scenen, eller du skal til et samtale, møde, øh, du skal jo præstere. Mm. Og, og øh, det er det, der giver kroppen adrenalin, det er, det skal være. man vil jo gerne gøre det godt, så det, det tror jeg heller aldrig, og jeg tror heller aldrig, det må forsvinde, fordi hvis mm. du er ligeglad så skal du ikke være i den samtale, eller det møde, eller på den scene, eller bag ved den mikrofon, hvis du skulle lave noget. Så Tim, så du bliver også nervøs, når du har samtaler, eller hvordan? Jeg, jeg bliver nok ikke så nervøs, når jeg har samtale med en kandidat. Mm. Det, der kan gøre mig utilpas, det er, at ofte, eller nogle gange, så møder du nogle øh, kandidater, der simpelthen er så nervøse, at man kan se, at de har det dårligt. Mm -hmm. Æ, man kan se det på deres udefar, og man kan se, at de sveder, og man kan se, at de kan, de kan knap nok holde glasset, altså de ryster, øh, no. og, og man kan høre det på stemning. Og det, det bliver man utilpas ved, fordi det er jo ikke, vi er her jo ikke for at gøre ondt med hinanden, vi er her jo for at finde ud af, om vi kan finde ud af noget godt sammen. Og der må man så lige lege til at pøve en stund, og lige få snakket ned og snakke om fuglen, eller solskinnen, eller et eller andet. Ja. Æ, kaffen, teen, øh, skal det være med citrus? Hvad inden, som, som du gør fint til at starte med? Netop for at lige sige, træk hvert, mm. hold hvert inden, pust langsomt ud. Så snakker vi lidt, og hvad hedder du? Øh, men, øh, hvad er det? men ro til de spørgsmål om kappe i øvrigt. Det synes jeg var et godt spørgsmål. Ja, øh, nu har jeg ikke lige det klip med. Det klip, det går ud på, at, øh, at de tre ord, jeg beskriver mig selv med, som er udadvendt, flamboyant og omsorgsfuldt, god venagtigt, øh, det er der, du spørger mig, om det er en kappe, jeg har på hele tiden, altså både, eller om det er en, jeg tager af på, når jeg ja. tager på arbejde, hvor jeg så beskriver det som, at jeg har en lille kappe på på daglig basis, og så tager jeg den helt store røde løber på. Når jeg tager på arbejde, så skulle jeg ligesom op for det mm. der. Æm, men øh, lad os lige fortsætte ind i det her med, at det er mig, der spørger øh, jobbet, om de kan fortælle lidt om den selv. For det fortsætter nemlig. Men øh, ja, har du egentlig nogle øh, spørgsmål til mig? Øh, jamen altså, hvad øh, hva, søger I deltid eller fuldtid, og hvad er lønnen og sådan noget? Ja. Øh, hvad, hvad tænker du selv og timer, hvad er du interesseret i? Øh, altså... Øh, som sagt er jeg jo i gang med at spørge op til, at jeg kan tage ud at rejse på ja. et eller andet tidspunkt. Um, så derfor er jeg jo selvfølgelig interesseret i fuldtid. Um, med det sagt, så vil jeg også være okay med, med deltid. Ja, og hvad tænker du er fuldtid? Hvad er fuldtid for dig? Mm, det vil nok være en 37-timers arbejdsuge, tænker ja. jeg. Ja. Okay. Ja. Øh, ja, det tror jeg godt. Det, det kan nok godt lade sig gøre. Ja. Og hvad med løn og sådan noget, og kontrakter og sådan Hvordan, hvordan ser det ud? Æh, jamen lønnen er øh, på 120. Mm. Øhm, i timen. Mm -hmm. ja. Og øh, det er jo også i weekenden og sådan øh, er, det, ja. er det så hver weekend, eller har man nogle frivikender også? Øhm, man har også nogle frivikender. Mm -hmm. øhm, men, men det er jo en, en populær café. <coughs> Så øhm, det. Øh, man er og har også ikke? Øhm, så, øhm, det, øh, ja. så det er. Så det er også, der er. Øhm, okay. Og derfor kan man så også, ja, have mulighed for at tjene lidt ekstra. Det her det er jo faktisk hele grundstenen for at jeg synes, det er vigtigt at lave det her afsnit. Øh, fordi det synes jeg er mega svært, og noget, jeg oplever til 9 ud af 10 af alle de jobsamtaler, jeg har været til, det er, at det er mig, der skal spørge ind til lønnen og spørger ind til, hvor mange dage skal jeg arbejde? Skal jeg arbejde i weekenderne? Er der fagforening over enskomst? Det, nu vælger jeg ikke lige at spille hele klippet her, men, men det spørger jeg også dig om, Astrid, hvor mm. du også er sådan lidt undskyldig og siger, nej, nah, det har vi ikke desværre. Og så slutter den ligesom der. Ikke? Øhm, jeg synes, jeg kommer til at fremstå mega grådig, når det er mig, der skal spørge arbejdsgiveren, hvad får jeg i løn? Selvom at vi jo godt ved, at jeg gider ikke at komme her frivilligt. Tim, hvad tænker man om, hvad tænker man om mig som jobsøgende, når jeg kommer ind og spørger til lønnen? Jamen, øh, et, så vil jeg sige, at det er jo en det er en væsentlig del, igen, som vi talte om før, det er en salgsituation. Du er, øh, du ser, om du vil købe et, et produkt, et, øh, et arbejde ved den her virksomhed, og hvis øh, du skal vide, om det er det produkt, du har lyst til, så skal du selvfølgelig vide, hvad der er i det her produkt. Hvad pakker jeg ud, når jeg får det? Så øh, et, vil jeg sige, det er naturligt at spørge til. To, så vil jeg måske mere vente om at sige... Det overrasker mig. Øh, nu har jeg jo fået fortalt, at sådan er det, øh, og sådan har I oplevet det, at det ikke er arbejdsgiveren, der fortæller det selv. Når man kommer så vidt, at man er færdig med samtalen, at man så lige tager og siger, og nu her til sidst, så vil, du ved, der er lige nogle praktiske ting. Vi har øh, kontrakt sådan og sådan, vi har her, de her arbejdsforhold, lønnen tænker vi sådan og sådan. Øh, man kan også spørge, modsat, det har jeg oplevet flere gange, det er, at arbejdsgiveren spørger, hvad tænker du om løn? Selvfølgelig, hvis der er noget at arbejde om. Og refle med. <laughs> med ikke? Altså, men, men det er mig meget, at det ikke er arbejdsgiveren igen. De har noget, de skal sælge her. De har en pakke, de skal overbevise dig om, og de ved, der ligger et af restauranter og caféer ned langs gaden. Så hvis de skal gøre dig attraktiv for dig, hmm. så fortæl du, hvad du har selv. Øh, Men det er det jo fordi, de, de sikkert ved, at det ikke er særlig attraktivt. Altså lønnen er jo ikke særlig høj i den her branche Er det ikke derfor, tror I, at man ikke selv vælger at sige, hvad den her løn er? Altså personligt, så siger jeg, at når jeg har holdt ansættelsesamtaler, så har jeg ikke sagt det, fordi jeg simpelthen ikke kan huske, hvad lønnen er. <laughs> ja. øhm, og også fordi, så har jeg ansat til både under 18 og, og over 18. Øhm, og der er, ja, det skulle men det vil også, jeg også synes, altså sådan, det skal ja. man da også forberede sig på, når man går ind til en job. Så. Det skal ja. man helt 100 ja. procent. Øhm, altså det er jo også noget som, ja, jeg tror også, det er fordi det er øh, altså, det, vil ja, jeg jo det er også. sjældent, at jeg er blevet spurgt om det også, men jeg har også til de, nu har jeg jo skiftet job et par gange, og jeg har også selv været, eller som du også øh, lige fortæller om, Tim, at der er nogen, der siger, jamen der er det her, det her, det her, øh, der er ligesom her. Det har jeg lige oplevet for, øh, ja, til det job, jeg starter på i morgen. Hvilket jeg jo synes var mega nice egentlig, var sådan et, okay, jamen så er det ligesom steppet op. Mm. Hvor at, øh, jeg ellers har generelt spurgt, sådan, om, hvad ligger lønnen på? Og så har de altid modsvaret, hvad, hvad ligger du på nu? Og der bliver jeg sådan lidt, der har jeg altid sagt højere, end hvad jeg får. Men skal man ikke også det, Tim? Jeg vil sige, det er naturligt, at svare sådan. Nu har hmm. vi været inde på øh, at tale sandt eller 10 -grensen. Men, men øh, <laughs> Der er kom det! <laughs> her her det er det mindre forhandlingsteknik. Øh, du skal øh, ikke starte med det, du har. Også sagt på den måde, at den, du svarer til, ved godt, at du som udgangspunkt aldrig svarer det, du får. Mm. Ja. Så, så, men det er jo det samme. Vi ved, der blev lagt lidt til. Så, så øh, det er der set før, at man tænker, at kandidaten sagde godt nok x -beløb? Men hvis vi nu tilbyder Y, siger kandidaten ja, fordi personen får formodentlig det, de siger. Vel, øh, Jeg har jo altid set det som en dårlig ting, at jeg har spurgt ind til, hvad lønnen er. Jeg synes, jeg virker grådig, jeg synes, det er pinligt, og jeg synes, det er skamfuldt at spørge om. Er der nogen, der tænker derude, at det er fedt, at jeg spørger? Nu spørger jeg jo, ja. I ved det jo. I kan jo ikke svare på det, men nu gør vi det alligevel. Men er der nogen, der kunne tænke, at det er fedt, at jeg spørger, for det virker som om, at jeg ved, hvad mit vær er, og jeg har styr på mine ting? Øhm, Nej, jeg tror bare, at det... for mig er det almindelig viden også. Egentlig bare sådan et, hvad... Ja, det ved Så jeg Så du vil ikke. ikke synes, at det var mærkeligt, Nej. at jeg har Nej, fordi jeg blev blevet spurgt hver gang. Okay. Det er kun halvdelen af gangen, jeg kunne svare på spørgsmålet. spørgsmål. <laughs> men, men Tim, du er enig med mig i, at det er et red flag, og at arbejdsgiveren ikke fortæller ja, selv, ja, hvad lønnen er. Det er i det, jeg synes. Altså, det, det her det er jo symptombehandling. Må jeg spørge? Må jeg ikke spørge? Jamen, du burde slet ikke spørge, fordi du burde have fået det netop ved, at arbejdsgiveren har gjort sig den nogle lejlighed, og fortalt dig, hvad er det for nogle øh, muligheder? Øh, hvad er det for en pakke, vi tilbyder her? Og uanset om den måske ikke er super, super fin, fordi det er branchen ofte ikke, men fortæl den der alligevel. Altså, Hvem pokker vil sige ja til? Vil du have et job her? Øh, jeg møder op i morgen. Jeg ved ikke, hvad jeg får. Mm. Det er jo ikke nogen, der gør. Det er ud at tro i hvert fald. Mm -hmm. Folk, du skal du vide det. Der hvor det kan virke hårdt, det er hvis det eneste spørgsmål du har til arbejdsgiver Det er, hvad får jeg i løn? Så det skal komme med et andet spørgsmål. Så også. hvis det du egentlig nu vender du rækkefølgen om her, så nu skal det ikke blive for nørdet. Men hvis det kommer i sammenhæng med, hvad er det med arbejdsforhold? Øh, er der overenskomst? Øh, hvad med arbejdsbeklædning? Øh, lønnen i øvrigt, Kan du kan du lige risp op, hvad er øh, arbejdsbetingelserne her? For så kommer det som naturligt den pakke du naturligvis har ret til at få at vide, for at du kan svare på, om det her det er noget du vil i stedet for at blive overrasket, når du møder ind næste dag? Den synes jeg var vigtig, at vi lige fik med, for det ved jeg, det er noget, jeg har snakket rigtig meget om med mine medsamsjordne derude, at, øh, at vi skammer os over at spørge, hvad vi får i løn fordi det bare virker enormt grådet, hvor jeg virkelig prøver at øh, manipulere mig selv til, at, øh, at så virker jeg overlegen, og så virker jeg igen selvsikker, og at øh, selvfølgelig skal jeg have en pris for at være her. Ja. Altså, jeg, jeg gider ikke at arbejde gratis, kommer man så. Desværre ser alligevel rigtig mange steder, men altså, den det er egentlig de klip, jeg har taget med, som jeg synes var relevante, og, eller et team, som du har synes var relevante, at spille øh, til den her jobsamtale. Jeg synes, selvom at den er rekonstrueret, altså det er jo øh, mig, der har lavet en dra dramaturgi her i den her jobsamtale, så synes jeg, at den er meget en til en af de samtaler, jeg har haft derude, og jeg håber også dig, der lytter med, at du kan genkende til den her øh, måde. Og hvis du ikke kan, så er jeg bare rigtig glad for at høre, at du har haft nogle mega gode samtaler derude. Hvis vi skal prøve at opsummere, hvordan man holder en god jobsamtale, så ved jeg, Tim, at du har skrevet nogle ting ned i punktform, man kan tage med ned i lommen. Hvad er det for nogle ting? Jamen, jeg er jo sådan en strukturmenneske, så jeg skal have det i punktform. Mm. <laughs> øh, og jeg vil ikke tale det som et punkt, men det vigtigste er stadigvæk for begge kandidater eller begge deltagere, det er at få skabt den her behagelige stemning. Øh, stemmeføring, tilbyde klasse, vand, eller hvad det nu måtte være. Fordi det er, det er en akavet situation, hvor mange vil være rigtig nervøse, og hvis folk går nervøse indtil det, så får du ikke det rigtige resultat. Så det er sådan som ligesom det, det er før, det kan jeg starte. Men, men udover så at have en, flere forskellige ting, man selvfølgelig skal rundt om, så vil jeg mene de tre vigtigste ting at komme rundt om, som man i hvert fald skal have ud af det. Øh, det er jo selvfølgelig at forstå CV'et, og når, vi siger, når jeg siger forstå, så er det lidt det, du siger, Astrid, at lad mig høre dig fortælle det CV, Fordi det der med, som vi har været inde på, du kan jo få den skrevet på alle mulige mærkelige måder, men lad mig høre dig fortælle det, og som du siger, Anne, fyld noget på, der, der fortæller lidt mere om dig, og hvorfor at, at dit CV ser sådan ud, hvad man ikke mm -hmm. kan læse. Har man været otte år i branchen, som er tilfældet her, så vil der nok ikke være så meget spørgsmål til faglighed. Men man kan jo stadigvæk godt høre, hvad er det så, du har lavet? Altså, hvad, hvad, hvad, i de otte år har du været opvasker, eller hvad har du lavet? Øh, så du er også, det skal jo også være sagligt og fagligt, så derfor skal du også udfordre fagligheden. Hvad kan du? Hvad har du lavet? Og hvor meget har du gjort? Men det sidste punkt er egentlig det, jeg synes, der er allermest relevant. Det er det, vi har været inde på et par gange. Det er at få åbent op og lære personer at kende hvad er det for nogle tanker, der foregår? Hvordan ser man sig selv? Hvordan fungerer man i et hold? Hvordan fungerer man i en gruppe? Hvordan fungerer man, når man bliver presset? Og øh, forstå mennesker, det er også, som du var inde på. Om det er, om man kan lide cykelture, eller man har en lille hundevalg derhjemme, eller man lige har flyttet ny øh, Hvad er ens privatliv? Øh, altså, hvor er du henne i dit liv for at forstå, hvem er personen, der sidder her? Fordi det er det, der tegner billeder af, som det, du har været inde på, Astrid. Hvad er det for en kollega, vi får her? Fordi det er godt, at du kan gå med seks men det fortæller ikke noget om, du er god at arbejde sammen med, om du kan dit job rent faktisk. Mm -hmm. Så er vi tilbage til det med, at det kan godt være, at hvis du kan det, men ikke gider det, så får du ikke meget ud af det. Det er faktisk bedre, som du var inde på, at få en, der måske ikke helt kan det endnu, mm -hmm. men som vil det rigtig gerne. Fordi der får du en fed kollega ud af. Og en dygtig medarbejder, fordi medarbejderen kan det, som udgangspunkt, lære det faglige. Mm -hmm. Jamen, jeg synes faktisk bare, vi skal afrunde den der. Jeg håber virkelig, at dig, der har lyttet med, enten kan spejle dig i det, vi har snakket med, eller har fået nogle gode råd med ned i i så at du er en lidt bedre klædt på til, hvis du enten skal holde en jobsamtale, eller du skal dukke om til en jobsamtale. Og med det, så vil jeg bare sige, at du selvfølgelig har lyttet til, når den sidste gæste er gået. Mit navn, det er Anne Lund, og husk, du kan finde flere episoder i vores 427-app eller din foretrukne podcast-app. Og du kan naturligvis også lytte med hver uge i radioen, og så selvfølgelig tusind, tusind tak til Astrid og Tim for at være med i dagens program, og tusind tak til dig, der lyttede. skal du i radioen i dag? <laughs> så det havde Brice. Jeg, jeg vidste jo ikke, men... Øh, så hun skulle lige... Høre.